Na faida nyingine ambayo pia tunipata hapa ni kuimarisha nyumba za Allah ambazo ni misikiti kwa kuhakikisha kwa, kwa ndani yake ibada ina dumu kama alivyo hapa mtume ya kuwa misikiti zimejengwa ili watu waswali ndani eh kuwa nini, hiyo ndio ibada ambayo inafanya msikiti uwe hai msikiti atakuwa mzuri vipi lakini ndani yake hakuna swala ni msikiti maiti. Msikiti to mzuri vipi lakini ndani yake ikawa hakuna durusu ni msikiti maiti. Msikiti to au mzuri vipi lakini ndani yake watu hawasomi Qur'an, hukaleta dhukari. Bas unapata kule msikiti naakuwa nini maiti. Kupu nitakiwa tujitahidi sana kuhakisha kuwa msikiti sisi tunachangia msikiti kuwa hai. Kwa kuswali ndani swala kila wakati wake wakisha kuwa tunasoma dani Qur'an, wakisha kuwa tunasikiza mawaidha na tunaulizilia durusu na mambo kama hayo ili uhai wa msikiti upatikane. Na hilo jambo bora zaidi. Lakini pia faida nyingine inapatikana kwenye hadithi hii ni kuwa mpole na mtu mjinga. Kisha ukishajua ni mjinga anayefanya jambo la ujinga kumfundisha lakini kwa kutumia njia ambayo si ukali na si vitisho wala usimudhi na ni pale anapokuwa hakufanya jambo ambalo ni kinyume pale atakapokuwa hajafanya jambo ambalo ni kinyume lakini akakawa kwa sababu ya dharau kwa hivyo huyu sahaba ambaye alikuja akaanza kukojea ingawa tutamzunguzia bade kidogo ya alipokojoa hapo kujoa kwa kuatahadharau msikiti kilichofanya kujoa ni nini ni kule kutojua ya kuwa hapa ni mahali ambapo ni paishi na mkojo huhai kabisa maana kama hapa lakini ikiwa mtu anafanya hibu kwa kusudi kisha kwa dharau na kwa inadi asa huyo ndio anakamatwa na lazima atoe Atakamu na za kumpiga mpige, tumpige tu na kabla kama una Paka kwa huyu Lakini kama mwezi kwa mkanye. Na unaweza kambia wilia Mbea na uwezo, na Kwa Situ, etu, etu, kosa na unataka kosa, kwa nitakanya kwa mkono wende sawa so chakapo zaidi na mwishoye sasa aanze kuomba watu aje kukusaidie haiendi hivyo Nikuwa kuwa kama mpige lakini pia kumpiga si vizuri sana kwa sababu gani kwa sababu ya kuwa unawezo kutaka zingine sikizi watu ushitakiane tatapaka nyu eti kwa sababu ya kuwa mpigwa hmm. lakini kwa ufupi nikuwa anatiwa adabu mtu huyo na katika sheria mtu ambaye anafanya kusudi kwa kufanya dharau na msikiti ikiwa kuna silikali ya Kiislamu anashitakiwa mtu huyo na kisha atachukuliwa na achukuliwa hatua fulani na damu lakini sasa ikiwa anafanya vile kwa kutojua inatakwa tuwe vipi naye kwanza wapole tumuoneshe polepili tumuelimishe anti tumfundishe ya kuwa ulifanya hivi si sawa sawa ni hivi na hivi umeelewana na hivi kama alifanya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tatu tusimuudhi, atusifanyie kitu ambacho kitamsababishia madhara au maudhi. Lakini pia tunapata faida katika dhithi hii pale mtume alipoambia yule sahaba alete ndoo ya maji kisha akamwaga juu. Hiyo ndio tukasema kuwa tunapata faida kwa kumbe mkojo ukiwa Mahala ambapo ni ardhi inayoweza kunyonya yale maji. basi huwa pale mahala pake pa mkojo panathahirika tu kwa kumwaga maji mengi pale juu. Halafu tosha. kama sukuwaga maji, mvua ikije kinyesha hapo pale pa Lakini pia tatapata paka ambayo nini? Ni vile Mtume alikuwa akiufundisha masahaba vizuri, kutumia njia nzuri ya upoli na ulaini. Na njamba mbali utapata kuwa kwa kika ukiwa mwalimu wanafutumia njia hii huwa ni nzuri zaidi kuliko kutumia njia ya ukali kuliko kutumia njia ya ukali katika kufundisha kuna njia nyingi za kufundisha unaweza ukatumia njia ya ukali anakuwa na fimbo mkononi kama vile mara nyingi hutumika njia hiyo kwa tahfiz yani eh madarasa ya wao asilimia kubwa wanatumia hiyo njia ya kutishia ule mwanafunzi ili nduo afanye uh, bidii mpaka mwisho. Kijua kwa kusema hivi ni kichapo. Hiyo ni njia ya kufundisha hiyo. Useme kuwa timbona lakini wanafanya hivyo, mimi nakubalika. Kwa sababu hata mtume mwenyewe alisema hivyo ya kuwa wadribiihum 'alaiha wa hum abna'u 'ashraf. mwapigi ikiwa amfika 110 na wanashindwa kuswali vizuri. Ama waswali. Lakini pia tunajua kuwa hata mtume mwenyewe alipoanza kufundisha na Jibril alibanwa mpaka hey, paka mtu nakasi akahisi eh, viki eh, na tabu fulani kisha kaachiliwa anaambiwa ikra akasema maana bikari tuna kabanwa tuna kaachiliwa tuna kabana mara tatu na hiyo inakuonesha nini kuwa hapo unataka kusoma kwa hivyo nini lazima upitie shida kidogo na ukweli kuna jamaa ambapo wanafunzi wengi asili ya kusoma lazima upitie shida lakini kuna baadhi ya watu wanataka tuwasome lakini raha kana kwamba iko wapi? Yaani yuko sijui huko picnic kama sijui ametoka sijui yeye nimtalii uko ameenda kuhapana. Ukisoma kwenye Qur'ani habari ya kutafuta elimu utapata kuwa nini? Asilimia kubwa ya aya zinazomzunguzia hizo zinazomzunguzia kuwa watu waliteseka na wakatabika. Watoka, tabika ndo wakapata elimu mfano Musa alayhi salam dokisa kizuri zaidi aliambia kijana wake kwa twende penye Allah ametuambia kwa tutapata mwalimu wa kutusomesha na tupate elimu kwake ambayo atuna. Wakachukua samaki mmoja nao samaki tena ndio samaki kitoweo na chakula hakuna mchele wala hakuna sima wala hakuna chapati samaki pekee tuna mmoja na kwa otoili na mkubwa hivyo akasema kwa labda alikuwa ni samaki mkubwa kiasi cha kuani wangekula mpaka hata waache tena ajabu hiyo samaki kabla ajaliwa Allah akajaliyo samaki akatoka kaenda wapi bali tena kawa mabakia bila samaki sasa Asa asaangalia ile kijana akambiaje Musa akasema la qalaqina fi safarina hadha nasabaha anaambia Musa hivi lakini Musa kaambiaje eh yeah? <laughs> Musa Musa kaambia bali kama kuna nabhi. Bali kama kuna nabhi. Ani hilo la hii samaki ulikuwa nadhani ni kitoyo lakini sasa samaki imetoka imeenda basi sasa tuna kitu cha kula nilikuwa nataka hebu niambie oh, ulikuwa na chakula na ni kidogo hata mgekula kikiwa tosha. Tena chakula chenyeo mshakikosa. Alafu naambiwa kwa tulikuwa tunataka hivyo. Sasa mbona anataka tufenyeje basi? lakini ndio hivyo maana yake ndio elimu inapatikana hivyo na hapo ambapo samaki alipotelea ndio Musa akasema hapo ndio kuna ilimu kwa hivyo wakarejea tena kwanza kutafuta penye samaki alipotelea ndio kule wakapata yule mwalimu Allah anasema hivyo fartada ala akhari ma kisha wajada abdan mina ibadina mpaka mwisho wa neno kisa simaelewa hapo sio nimepata kwa kumbe elimu kena kutafuta kidogo kuna Njia utapata na permis kwa na kitu kama hivyo lakini pia angalia Musa alipoanza kwenda na na kivuli mwanzo safina ika Musa kauliza lakini akaambiwa ni sumulize pili mtoto kauliwa Musa kauliza akaambiwa nini nilikwambia au na somo langu lakini nilipofika wakati wa nini wa chakula akaacho Najua walienda kwenye kijiji wale wa kijiji wakakataa kuwa kirimu na kuwakaribisha kuwapa chakula. Lakini kisha Hizra la kapata kuna ukuru nitaka kuanguka. Akafanyaje? Faqama. Musalimwambiaje? La, la ajra. Hawa wamekataa kutupata chakula. Wamekataa kutukirimu na kufanya ihsani. Hasa ukuta fadhili unachukua mapato kidogo umwambia nipeni hata kama nikuku mmoja ama mbuzi angalau hiyo ndio chakula chetu kwa sababu hawa kabisa. Ni kisha akakambia saa hundo wetu Eh hundo mwisho mimi na wewe. Kwa nini? Hani maana yake ukiwa katika upande wa elimu usilalamike kuwa unasikia njaa hapa. Tutafanyaje mpaka tupale chakula? Wewe bakia tunanja hivyo. Unajiona? Eh wakati wa safina ilikuwa kuna chakula. Ilikuwa tunakuwa mbona umefanya watu wanataka kuangamia. wa mtoto ilikuwa kuna chakula ilikuwa nini ilikuwa mbona na huo huyo na hana makosa lakini upande wa kijiji ilikuwa kuna kitu yaani Musa Daudzia yakua hapa ya jamaa anasema kuwa, <laughs> walipoenda wale jamaa kaambia hapa hakuna mwaambia ugeni atwapi chakula wala maji kwenye shughuli zenu hasa kisha wakafanya kazi hiyo kazi Musa kasema tumefanya lakini tungelipwa sasa tuoneshe mmekataa kutupa kwa kupenda kwenu hasa mtupe kwa ika za mtu kufanya tutapata sio chote hiba akamwambia unataka wacha kula si ndio basi sasa ndio mwisho ndio mwisho bali wana na hivyo ndio vile nini yaonesha kuwa katika masala ya elimu pia ukubali kutesia kidogo lakini si kujitakia lakini ukipata shida usiseme kwa sababu mimi nitakimbia unjue kuwa ni jambo la kawaida musa ukikimbia ndio akasema tunataka hivyo Jide. Miongoni mwa faida ambazo tunazipata pia hapa ni kuwa e, makusudio ya kumuita huyu kuwa Arab Ja'a Arabiyun, ana sana sema hivyo. Arabiyun tulisema maana ni kuwa ni yule yeyote aliyeishi huko Badia, ani mashambani. Na Mtume sallallahu alayhi alisema alisema man bada Jafa ini hadithi mtukio ni mama Ahmad mesahisha. Yaani kuwa yeyote anayeishi mashambani, huwa anakuwa dimkakamavu, ana anakuwa hana upole upole na ulaini. Yaani mambo yake ni mambo ambayo ukiona hivyo mwenyewe unashangaa hivi ile yiko. Unaelewa? Lakini kwa vile amezoea maisha huko mashambani. Sasa hapa katika hii hadithi kuna kaida muhimu. Kadi kaida ambazo huwa zina faida kubwa zaidi qaida yewi inasema hivi ya kuwa dafuu a'zami adharrayni bihtimali akhafihima dafuu bihtimali kule moja katika madhara mawili moja katika madhara mawili kuepusha lile kubwa katika madhara mawili kwa kule kulis tahamili lile dhara ndogo. Yaani kuna mambo mawili na yote ni mambo ambayo ni mabaya. Yote ni mambo ambayo si sawa. Yote ni mambo ambayo ni makosa. Lakini sasa kuna moja ambalo ndio kosa kubwa kuliko lingine. Na hawezi ukaepusha yote yasifanyike. Lazima moja katika hayo yafanyike, ya yafanyike. Sasa hapo utakuwa ni mwenye kujitahidi kuepusha lile ambalo madharake ni makubwa. Hata kama lile lenye madhara madogo tafanyaje litafanyika Sasa kwa maana hiyo hapa hebu tueleze kwa mfano wa hii hadithi itakuwa hii kaida inaelezeka ina, inaelewekaje ina Hapa madhara ambayo unaweza kuyasema najisi madhara ambayo tunazungumzia hapa nini najisi Sasa haya madhara ambayo ni najisi ambayo ni kuweka msikitini najisi njama ambalo tumesema kuwa halifai Ambalo ndo mtuma alikubali lifanyike lakini mtuma alikubali kwa sababu gani kwa sababu ya kuepusha dhara yani lile ambalo madhara yake ni makubwa zaidi ambalo lipi ile ambalo utakuja kueleza kwanza kabisa aliepusha ule aliyekuwa na kujoa asitawanye mkojo wake sehemu nyingi msikitini kwa sababu kule kuacha kwake akojwe ilimpa nafasi ya kuwa akojwe mahala pamoja tu kuanzia mwanzo hadi mwisho na mkojo ubaki hapo hapo lakini lao kama angeenda aanze kuvamiwa na kukemewa na kutishiwa angefanyaje angeanza kukimbia na katika hali ya kukimbia na labda anataka kufatwa angeanza kujitetea na wale na hapo saa angechafua sehemu kubwa msikiti na pia angechafua mwenyewe na pia hata ngichafua wale ambao wanamandama. Ko hapo utapata kuwa ule ile najisi ingetapaka zaidi kuliko kule kuachwa alafu ikawa tu pale pamoja. Kwa utapata kuwa ndio mtu nakapima hivyo. kuwa tafadhali najisi bakiese mmoja kuliko kutapaka sehemu nyingi. Hilo jambo la kwanza ambalo mtu alikuwa akiepukisha. Jambo la pili ni kuwa ule mkojo katika upande wa afya mtu anapokuwa na konjoa kisha alafu akashkuliwa na katishiwa nafaka kata mkojo kwa ghafla ile huwa inamsababishia madhara inaweza kamsababishia madhara inaweza kamsababishia madhara ambapo madhara hayo labda hata anaweza kupata na ugonjwa katika sehemu yake ya konjoa kwa sababu ya kule kukatisha mkojo kwa ghafla na kwa mshtuko hivo hasa mtume akawa pia anaepusha baadhi ya wale sema kwa ajili hiyo yule asijakadhurika yule mtu. Lakini pia kama tunavyoona kuwa angechafua msikiti sehemu kubwa, lakini pia tunakuwa angechafua mwenyewe, ngozi zake na hata mwili wake, na kama tulivyosema hata na wale ambao wangekuja kufanyaje kumtoma msikitini kwa nguvu na hata kumkanya kwa nguvu. Kwa yote hayo mtume aliepusha Kwa kuruhusu nini? Lile ambalo pia ni makosa lifanyike kwa sababu ya kuwa lakini si kubwa kulinganisha na yale mengine ambayo angifanyika Naam Sasa jambo ambalo nilikuwa nataka niseme sema ni hili Ni kwa huyu aliyekuja msikitini nani Hada rajulu kila fihi huwa alqailu asailu albailu Huyu mtu aliyokuja mstini Maulama walimzunguzia wakasema kuwa yeye ndio yule alqa'il. Kisha yeye ndio yule asa'il. Kisha yeye ndio yule albail. Hadi nasipataka. Tumelewana? Anasipa ngapi? 3. Sifa ya kwanza nini? Alqa'il. Qa'il maana yake nini? Anyule aliyesema. Kisha asa'il. Maana yule aliuliza kisha al yule aliyekojoa. Anasifa ngapi hizo? 3. Sasa kule kuwa yeye ndio aliyesema, alisema nini? Wanasema kuwa huyu ndio yule ambaye alimwambia Mtume ya kuwa i'dil fainaka la Huu ndio yule ambaye katule alimwambia Mtume hivyo. Katika vita vya Hunain. Ya kuwa Mtume ebu fanye wadlifu, sababu wewe au wadlifu kwa kumaanisha kuwa huyu ndio yule mtume alikuja kumzumzia kwa kuwa atakuwa ndio chimbuko cha hawari. Ujamaa. Masabu alikuwa anataka awmuue lakini mtuma Vila mtume akamwambia mwacheni. Vile alivomwambia mtume maneno mabaya zaidi Ya kuwa mtume afanye wadilifu, hana wadilifu. Mtume akamuliza ikiwa mimi sitafanya wadilifu, nani mwingine atakao mwadilifu hapa rdhini. Sasa ndio saba kaambiwa ni al-Qain ndio yule aliyesema yale maneno wakati huo lakini pia akaambiwa huwa asail asail hapa manaki si kuomba kwa ati anaomba shilingi ama pesa yani kuomba maana anaomba dua yani alikosa makosa matatu kosa katika kumwambia mtume maneno mabaya na pia kosa katika dua akaomba dua ambayo haifai dua gani hiyo ni katika hii hadithi kuna riwaya inakuja kuwa baada mtume kumwambia yale maneno kwa upoli na udaini akasema Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahada ani Allah ni rehemu mimi na umrehemu Muhammad na usihemu mwingine yoyote Nona kwa hiyo ndo aliomba dua kama hii ajabu na mtume akamwambia hapana ani usifanye rehma ya Allah ikawani ndogo hivyo kiasi kweti hii ni kwa atuo wili mimi nawe peke yako acha rasmi Allah ipate kila mtu kwa hivyo akaambiwa pia ndio alio mdalwa hii ajabuambo si nzuri kisha hii ya tatu nadhani ndio mada yetu ya leo alba'in ndio alikojua msikitini naelewa sasa ina maana kuwa kumbe huyu jamaa yani alianza tu shida kitambwani lakini saa kidogo kidogo tu isha mshakaje asante wakafanya ile kubwa kabisa hii ya kumkosea mtume adabu na heshima na mshoe ikawa sasa ye ndio asli ya khawarij. <sighs> hii hadithi tunaona kuwa inamaanisha kuwa yatakiwa unapokuwa unaona kuwa mtu amefanya kosa kwa kutojua usimkemei kama tulivyosema mwanzo na sababu ya kuwa usimkemei ni kwa sababu ya kuwa unaweza ukafanya mpaka sasa hata asisikize wala asikubali ile haki ambayo angekubali lao kama na upole kwa sababu tu yakua nini? Yaani umemwambia kwa ukali na maskini akajiona kwa sababu wewe unatolea ukali, ni hali mimi nimefanya hivi nilikuwa sijui. Lakini lao kama utamwambia kwa upole na ulaini na kumuonesha nini kuwa wewe haono na yeye, huwa ni moja katika njia ambazo zinapelekea mpaka mtu akubali kosa ambayo amelifanya. Ndio sababu mtume akasema, Ya kuwa upole haupatikani kwa jambo lolote isipokuwa huwa unapamba jambo lilile na ukali haupatikani kwa jambo lolote isipokuwa huwa unaharibu jambo lile. Hasi kila mahala eti unatumia ukali. Lakini pia hivyo hivyo si kila mahala unatumia unatumiwa upole. Kwa kuna mahala pa kupole na asilimia kubwa eh, katika njia za kufundisha inatakiwa mtu tumie upole zaidi kuliko kutumia ukali. Ingawa pia kuna wakati inatakiwa tumie ukali kidogo lakini. Lakini si eti utumie ukali kwa asilimia kubwa. Wewe na maana kwa, kwa asilimia kama ngapi? Kama um, simi 30 ni hivi, unaweza kutumia ukali. Na kwa asilimia 70 utumie nini? Upole. Naam. Lakini ukisema kuwa tunatumia tu upole kwa kila kitu. Wakati mwingine unaadhibu. Saka sasa kwa kusoma. Ana kwa na Kuna wanafunzi wengine hawasikii Kabisa kabisa. Na kile unapotumia upole ndio wanazidi kuwa hawasikii kasi ukimshia kidogo ukafanyaje ukamtia adabu kwa kutumia njia nyingine sio upole ni kidogo anaanza kusikia anaanza kusikia na watu wako tofauti wewe lakini kwa asilimia kubwa wanafunzi wengi huwa nasikia leo kama ukamtambia kitu kwa upole wengi wanasikia lakini sasa kwa wale wanaobakiwa wachache ambao wa hawaskii pia watumie ile njia yao ambayo itawasaidia ili wasikie kwa sababu na mkubwa ni, ni waelewe hiyo ndio lengo sasa kiwa mtu aelewe kwa njia hii huna lazima mlazimishe kwa hiyo ambayo amekataa kuelewa ilewe. Ilewe. ni Ndo sababu kiboko katika kusoma ni muhimu sana ni hapa ni wa lakini katika kusomesha sisi huko kwenye klas, huko kiboko na ni kwa sababu gani unajua wakati mwingine naweza mtashangaa kwa nini tumike watu wa ni kwa sababu kiboko huwa kinarahisisha kumpa mwanafunzi adabu kulio kutumia adabu zingine ambazo huwa zina uzito kidogo mfano acha niwape mfano ndio huko mashileni walikataza kwa kuna kupiga sasa walipokataza wakaambiwa alimu kama unataka mtoto amekosea umadhibu na adabu nyingine kama gani unaweza ka kumwambia mfano afagie au mumwambie alime mahala au labda ani umpe kazi flani tu ambayo ni kazi atakuwa ni kama pia anachangia mfano kwa lakini hapa hapo ni adabu lakini niambie mfano wewe ukilasini na mwalimu anasomesha kisha umefanya kosa kisha yule mwalimu aone kuwa umefanya kosa kwa kwahemu kafagie pale alafu na huko aniele kusomesha ni wewe mwenyewe ukiwa 30 labda ukakuwa huuelewi tarushatudio kilasini na masomo yanaendelea utaelewa vipi hebu niambie. Sasa hapa atakuwa anakusaidia ama sasa anazidi kukuzamisha kabisa? Asa kiregea ni yeye amesomesha na, Bukija, na mbea, aku, waku, jidalsa, muzaka, niya, mbapo, mwalimu wenyako ulikuwa uelewe. Jeu ule kusomesha na mwanafunzi wenzako? hakuwa Na ambapo mwalimu ule kusomesha? Sasa mushkili uko hapa. Lakini ilau kama angekupiga, alafu kisha unakaa na unaendelea kumskiza labda ungeelewa kwa sababu gani wakati ule ambapo alikuwa asimesha hukuelewa kwa akili yako ilikuwa haiko pale makini lakini sasa kisha kuchapuka hey, okay, tena ni, kwa makini na tuweza kumskiza na kwa sababu gani manake ni pale, pale na lakini kuna zingine mfano kama ati mwanafunzi mfano kwanza mwanafunzi sasa na jidei kuwa mefura, lafanya ndio saa kuskizi lafanya ndio kwa alimu sasa ni kwa sasa anaonesha sati yeye yani sasa yote utakuwa una mkosesha masomo ambapo sawa ni kwa ungempiga ungemlainisha unajua kiboko kinalainisha mtu kinamfanya nini mtu yani hata kama alikuwa ana kichwa kizungu kipungui kisha baadae sasa nini anafuata deni lakini sijaambia kwa mke wa alimu piga tu tena hapa ani ili muelewe tofauti ya kupiga na hizi adhabu zingine gani bora zaidi ikibidi lakini nikibidi Mshkil kubwa wakati wa kupiga niliambie juzi nadhani tulisoma hapa kuwa eh kuwa, masi, si, si, si hapa ilikuwa ni kujitasangenia kuua ikuwa ina tatu kuna kuua kusudi kuna kuua kama kusudi na kuna kuua kwa kukosea sasa hii shida kupiga natoke hapa ya kuwa naezo mwanafunzi na kumbe siku yake akufa mifika ukipiga tu kiboko kimoja cha pili ashamkachima hebu niambie na hapo kuhapo, <laughs> na kumbia, ataka kwa hapo anakufa nakwambia atakaeambia kwa amemmua nani ni wewe ingawa kisheria wewe unahesabiwa kuwa umemmuua lakini si kusudi lakini ni kama kusudi Kwanini? kwa nini kwa sababu ya kuwa kile kifau cha kumpigia kwa kawaida huwa kiuhi kuna mtu anapiga fimbo dafa afiki lakini sasa utokio wakati mwingine mtu akafa sasa mtu kama huyo shida kubwa nini ni kuwa ye huwa anaadhibiwa adhab yake ni kubwa hauliwi kwa meua kama ule mwenye mpua kusudi lakini sasa ye huwa anatozwa fine anatozwa fidia hebu niambie langa mengapi kwa sababu tu ya fimbo moja mathu mbili na vile kuna tarehe hapo Sababu, mgini, kwa sababu sababu nyingine afadhali waje kupiga. Sababu kwanza siku hizi kuna anafuzi wengine namuona ni hivi kumbi tunataka sababu. Hmm. Anatafuta sababu. Kisha lafwa, hivi, kusha. <laughs> Anakuacha hapa nafsa wanafunzuri wanaanza kusema haya ameua hata hukuua. Hebu niambie hata hapo ukasema niteteeni semeni ni kwa mwenyewe. tu mmoja ukweli. Ukweli, wali wali, kwasab, mimi nisaada nyumu kidaga imesema ukweli wacha liwe liwale kwa sababu mimi leo hapo zote za kuosha uko kupiga wanalipizia hapo ali wanasema ah nyinyi semeni kwa sababu mimi pia leo sasa sikati lazima nisemeni ndio aje kwa uko mekupiga watu hapo ndata ni tumeelewa ya kuwa ni hadithi na faida nyingi lakini moja katika faida kubwa ni kuwa tueni wapole katika kusomesha wasiojua kwa kuwa upole unasaidia zaidi kuliko nini ukali Naam hadithi inayofuatia ya 16 babu nadhi bauli sabi mina saubi ani mlango unaoeleza kuhusu ya kuwa mkojo wa mtoto mdogo wa kiume ikiwa umeenda kwenye nguo ama mahali popote unanyunyiza tu maji hapo ninakuwa pashatahirika pale mahali ummi Qais binti Mihsarin annaha hatta ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biibnilaha huyu ummu Qais Anasema kuwa yeye alikuja kwa mtume akamletea mtoto wa kiume laha na alikuwa ni mtoto wake wa kiume lam yablugh anya kula t'amaa yule mtoto alikuwa afika kiwango cha kuwa anakula chakula ni kwa bado tunima maziwa kira nyingine unasema kasema kwa hajri hajri ama hijr ani manake kwenye mapaja ya mtume sallallahu alaihi wa wasallam fadaa rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam bimain mtuma kaitisha maji fanadhaahu akanyunyiza hapo ala thaubihi juu ya nguo yake wala myagsiluhu ghaslan na wala hakuosha wa ile nguo kama vile yani mtu huosha nguo ikiwa imeendewa na najsi sasa hadithi hii Ndiyo hadithi ambayo woulamaa wanaitumia kuonesha ya kuwa kuna tofauti kati ya mkojo wa mtoto ambaye bado hajaanza kula chakula wa kiume na mtoto huyo huyo ambaye bado hajaanza kula chakula lakini wa kike mkojo wake tofauti huyu wa kiume mkojo wake huwa si sina nzito hivyo kiasi cha kuwa inasafishika kwa kunyunyiza tu maji lakini wa kike mpaka uoshe wakike mpaka uoshe. Kwa hiyo ndio tofauti yake. Sasa maulama wakaanza kujadili kuwa kwa nini ama kuna hikma gani ya kwa ikiwa ni wa kiume mkojo wake unaosha, yani unanyonyiza maji. Na kama ni kiki mkojo unaosha, kama kwenye nguo mpaka ndio ile nguo isafishike. Sasa maulama akaanza kuzungumzia kuhusu hikma iliyomo ndani yake. Sasa kuna baadhi walisema yakua ni kwa sababu ya kuwa mtoto wa kike huwa akibalighi kwa kutoa najisi wakikusudia kuwa ni hedhi asilimia kubwa ya wasichana huwa anabalighi kwa kutokwa na hedhi na ni najisi lakini kwa asilimia kubwa wa fulana huwa wanabalighi kwa kuota na kiota alafu anatokwa na manii na manii ni tahara haso akasema kumaanisha kuwa ani sasa huyu hii uh, njia yake ambayo mkoja umetokea huwa ni njia ambayo kutokana na tahara ambondo ndio alama ya kubalika yake lakini huu nayo hiyo njia mtoa najisi ambayo ndio alama kubalika lakini hikima hii unapata kuwa haina usenamu mkubwa hivyo na ile jambo lakini nimesema na Muulimaku lakini wengine wakasema sababu yake nini wakasema ni kwa sababu mtoto mdogo wa kiume hua anapokojoa ule mkojo wake huwa unaenda sehemu nyingi kwenye nguo si kama mtelewa hapo lakini mkojo wa mtoto wa kike huwa unaenda sehemu moja umeelewa si ndio kile kifaa cha mtoto wa kiume ni kama pipe hivi umeshika na unaniza maji kwa itaenda huku na huku na huku na huku Unaelewa Lakini kile kifaa cha mtoto kike ni kama ndoto hivi. Unichukua na kufunua maji hapo. Na mkato hapo kwa hapo. Sisi kamauelewa? Eh, hey, ande mtoto wa kiume ana hivi hivi. Unapata kuwa mkono unaweza ukaenda hapa juu, hapa chini, hapa, hapa, hapa hivyo. Lakini wa kike si hivyo. Sababu tu ni mkato hapo hapo. Kwanza mwanzo mpaka mwisho anafa ndipo hapo. Sasa kwa maana hiyo ni kuwa mtume akaona kuwa akisema kuwa mtoto wa kiume akikojolea kila penye mkojo umefika uoshe nguo nzima nitakuwa kuna uzito sababu mkojo umeenda hapa umeenda hapa umeenda hapa umeenda huku umeenda huko hasa ukisema kuoshe nguo nzima itabidi manake ujilweke kwenye maji nitakuwa ni shida na labda hiyo nguo hauna ingine ni hiyo nitaka kuiva kwa hiyo sababu akasema nini nyinyi zitumajiwe yatosha hisi nguo hadi ionekane kuwa imetota kabisa lakini tu ina unyevunyevu tofauti na mtoto wa kike kwa vile amekujua mara moja ukiosha, ukiosha tu yose moja, itakuwa hakuna shira, kwa sababu simu yote itakuwa iko sawa itakuwa tu yose mmoja pekee yake ndimeosheka lakini simu ilobaki yote nini iko sawa kwa hivyo kuona kuwa kuli kuosha mara moja kuna kuliko kuosha hiyo sehemu nyingi ambayo mkono umeendea itakuwa ni kama unaosha nguo nzima kwa hiyo mtume afanye hivyo wakasema kwa Samia kupunguzia watu uzito. Umeelewa sivyo? Sababu nyingine me ambayo umetajwa ni kwa kuwa mtoto wa kiume watu wengi upenda sana kumbeba na ukana yeye na kumfuraikia. Na pia nyooza watu huwa zinalemea upande wa mtoto wa kiume tofauti na mtoto wa kike. Hata kama utambeba tumipa tu kidogo alafu namwakisema mama yake ani huwa siraisi usimekwani unabeba alafu napenda kubakia na ye na kuchisikia zina yeye ani huwa si ya kubwa hii ni kwa maumbile ya wanadamu lakini ani wanadamu wameumbwa kwa maumbile ya kupenda watoto wa kiume zaidi kuliko watoto wa kike hii ni maumbile eti da sabata kwenye Qur'ani Allah kaeleza kuwa wa idhabushira ahduhum bil untha balla muswaddan wa huwa qad ilikuwa zamani waarabu akisikia tu kuwa mke wake amezaa mtoto wa kike na kaja kaletea habari hiyo hata kama ni habari njema ya kuwa mke amezaa ujifungua lakini utaona kuwa anageuka anabadilika na kuwa ni mhus. Alafu anakuwa na asira Yaani anaona kuwa mbona sasa ni? Kwanini? Kwa nini? ya kuwa alikuwa hawapendwa mtoto wa kike. Sasa hiyo si waarabu peke yao. Hiyo ni wanadamu wingo kwa hivyo lakin sakile ambacho kilikuwa kinasema kwa arabu ni hao walikuwa sasa yani wanazidisha kiasi cha ni waniona kana kwamba ni kama nuksi ni kama sijui ni bahati mbaya sijui ni kama ni mkosi anaona kama kala bahati yeye na kisha baadaye sasa inasemekana wengine walikuwa nafika kiwango cha kuwa hata mtoto anaweza kumtafutia na kumpangia njama mbaya ya kuwa muziki toka bado mdogo hivyo ili afadhali akose mtoto kulioikuwa anamshukike unielewa sasa hivi nilikuwa ni makosa makosa mabaya umeelewa lakini kwa aslimia kubwa hata sahi tu unasikia ukipata mtoto mfano mke amejifungua ukiambia mtu ni mashallah mke wako amejifungua watu wengine wanakuuliza ni ama kike sasa kwani na, na mtoto ni mtoto kwa sababu anataka kujua na akisikia ni wa kiume utasikia ni ile pongezi na kuwa ni zaidi kuliko kama ni wa kike kuonesha nyozi wanadamu vile ziko lakini pia si mbaya ni kwa sababu ya kuwa mtoto wa kiume kwani watu wanampenda sana ni kwa sababu ya kuwa msaada wake na mchango wake kwa jamii huwa ni kubwa kuliko mtoto kike hata nyume najua Maria alipozaa alisemaaje walaysa dhakaru qad untha mama kimavia hapo alikuwa anatarajia zaa wa kiume lakini alipopata no kike akasemaaje rabbi inni wada tu ha untha wallahu aalam bimaa tad dhakaru qad untha maanisha kwa alikuwa anataka nini wa bindu aje afanye kazi ambayo niwezikafai na mtuhkiki. Naelewa. Lakini unaweza kupata hata watu wengine wa 10 unaweza kuwa na yeye na awe hata ni mbaya kulika kike katika ule msaada wake na mchango wake katika jamii. Kwa hii jambo halipimiki kwa kwa huyu na wa Nategemea na Allah mwenyewe majaliwa atakapokuwa anipa tofika. Lakini kwa asilimia kubwa hata kwa boma tu mfano kwa nyumbani kumtokea waizi ama majambazi ama tu wamekuja. Unjio mtoto kike msadaki nini? Mtoto kike ni nduru. Hapa kitatakusaidia watu anatoa kelele kwa nguvu. Ndio watu waje wengine lakini yeye akishalia hivyo anatafuta maana pa kukimbilia kujificha. kike. Lakini mtoto kiume kama kweli ni mtoto kiume anajijua yeye kiume huwa Hata hana kulia, nasema anatafuta silaha lafu anajiweka tayari mbele na hawa watu. hapa lazima nioneshe ndio kwa mimi pia kidogo. Sasa hapo ndio msaada wa mtoto wa kiume. Sasa hiyo ni kuonesha kuwa si makosa mtu akiwa anatarajia hivyo. Kuona raha kwa mtoto kiume. Lakini kwa mengine ni makosa. Ndhani umeeleweka, sio? Sasa ndio kwa sababu mtuna kuona kwa kweli hu mtoto wa kiume. Uwa anabebwa na watu wengi kwa sababu ya kupendwa na watu wengi. Basi itabidi watu wengi wapate shida kujisafisha nguo zao ndu saba akasema basi nyonyo zetu maji lakini wakati kwa vile habibi ni watuengi, na watu wengi na hata wanaobeba pia wakai na ye sana kitambako jua shambulishe kwa mamaki pina maana kuwa atakuwa kwa watu wengi ndio ikabidi mkonjo wake uwe tusala hizo ni hikima ambazo zimezilizwa na baadhi kini, ya wulama lakini hazijielezo na mtume sasa faida zinazopatikana kwenye hadithi hii faida ya kwanza ni kuwa lazima mkojo uoshwe sawasawa uwe ni mtoto wa kiume kike, lakini saa njia na tofauti wa kiume unanyunyiza maji ni wa kike unaosha lakini zote ninajisima ninajisi. lakini njia za kuzifadhilisha ndio njia tofauti lakini mtoto wa kiume ambaye tunamzungumzia hapa nani Tumesema kuwa kike ni yule ambaye bado hajaanza kula hii ni kwa mkojo peke yake kwa hivyo haufai kukisia mkojo kwa nini kwa choki kubwa kwa hivyo ina kuwa kwa tunaposema mtoto ume, badu wa kiume anapokuwa bado hajaanza kula isipokuwa tuni peke yake akikojolea mahala unanyizza maji useme kuwa basi pia hata akipupu mahala Iti pia tunyize maji hapana hiyo niosha kwa kuna tofauti kati ya mkojo ani haja ndogo na haja kubwa ngawa zote ni lakini hii imethibiti hadithi vile unafanya lakini hii inabakia katika asili yake ya kwa inaosho Hii hadithi pia inaonyesha kuhusu tabia njema ya mtume na unyenyekevu wake ya kuwa mtume alikuwa anaweza swahaba na mtoto kisha mtume akamchukua na akamlea na akakaa ye na kuwa atakojolewa na hata kikojolewa asionyeshe kukasirika ama kuudhika bali nini ni kusafisha tu mahala na endelea kuonekana kama kawaida naelewa hasa ingekuwa ni mwingine hebu niambie eti mama akupe mtoto alafu akukojolee utaanza kumambia sasa mbogani haya kwani ukubalisha pampers eh yeah? huyu sasa angalia vile amenifanya sasa hasa mambogani nitavita nenda nyumbani nianza tena kubalisha nguo ama nita hasa ni ongea mambo mengi ambayo si mazuri lakini mtume hakuongelea yote hayo Alifundisha tu kwa ikitokea hivi basi tunafanya hivyo. Na hakuonesha kudhika wala kukasirika. Hii ni kuonesha nini? Ani tabia njema ya mtume. Tuwa hivo. pia tu hivyo. Lakini pia yaonesha unyenyekevu wake, ani kutokuwa na kibri na majivuno. Lakini pia hii yaonesha kuwa inatakiwa mtu anapoo e, najisika ima imango yake au mwili wake aoshe kwa haraka usiwache kwa muda mrefu kwa sababu tuma alipo na yule mtoto hakusema ah kwa vile sayata swala pia si wakati wake acha mimi niache mtafsafisha baadaye ama nitanyiza maji baadaye hapana bali alifanya pale kwa pale na hiyo ni kwa sababu ya kuzuia nini kusahau unaweza ukasema kuwa nitafanya baadaye lakusahau ushtukie na nguu ambayo ilikojolewa ama wakati mwingine kuzuia kuchanganyikiwa kwa kuwa waanze kuwa shaka. Ilikuwa ni wapi? Ilikuwa ni hapa, mani hapa, ni hapa. Lakini bali utakua utakua maju, nihapa, na nihapa, na nihapa. ikiwa bado kunyevu nyevu, utakuwa unaona. Utakuwa kunyuza maji unajua kwa ni hapa na ni hapa na ni hapa. Bas ndio sababu ni vizuri ikiwa najisi imeenda mahala. ufanye kwa haraka usafisha pale mahala ili pabakini pa safi. Usingoje au usiache muda mrefu kapite. Ndhani hizi ni faida muhimu ambazo tazipata katika hizo hiyo hadithi. Subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Munya